Розділ 7. Один Коли 2 жовтня Ральф підходив до свого будинку з кількома вестернами Елмера Келтона в руках, на Ганку він побачив відвідувача. Теж із книжкою. Той, однак, не читав. Він мрійливо дивився, як невгамовний теплий вітер збирає врожай золотистого листя з дубів і трьох ще не облетілих тополь на протилежному боці Гарріса Веню. Ральф підійшов ближче, тонке сиве волосся чоловіка, що сидів на ганку, куйовдив вітерець, верхня частина тулуба плавно переходила у живіт і стегна. Його вузька фігура з худою шиєю, впалими грудьми і довгими тонкими ногами, обтягнутими старими зеленими фланелевими штанами, скидалася на циліндр. Навіть на відстані 150 ярдів не залишалося ні найменшого сумніву, хто цей відвідувач. Звичайно, Доренс Марстеллар. Зітхнувши, Ральф Робертс здолав відстань, що залишалася – Доренс немов загіпнотизований виглядом барвистого листя, яке зривав вітер, і бровою не повів, поки на нього не впала тінь Ральфа. Одразу ж старий обернувся, схилив сиву голову на бік і посміхнувся своєю милою дивно хвилюючою посмішкою. Фей Чепін, Дон Візі і деякі інші старожили із майданчика для пікніків, які перебираються в більярдну на Джексон-стріт з настанням холодів, Уважали цю посмішку ще одним підтвердженням того, що старий Дор, незважаючи на незмінну книжку віршів у руках, геть таки втратив розум. Дон Візі називав Доренса вождем тупоголових, а Фей якось сказав Ральфові, що не буде здивований, якщо старий Дор прожив уже двічі по дев'яносто. «Люди, у яких не вистачає меблів на верхньому поверсі, завжди живуть довше за інших», – пояснив він. Їм уже нема про що турбуватися, тому в них і тиск нормальний, і з серцем усе гаразд. Ральф, однак, сумнівався в справедливості цього. На його думку, добродушна посмішка зовсім не робила старого схожим на божевільного. Вона надавала йому якогось неземного і в той же час всезнаючого вигляду. Такого собі провінційного Мерліна. Мерлін. Чарівники скельтського кельтського епосу про короля Артура Але, незважаючи на все сказане, сьогодні Ральф цілком міг би обійтися без візиту старого Сьогодні зранку він поставив новий рекорд, прокинувшись у перші 58 і почував себе геть розбитим Він бажав тільки одного – сісти у своє крісло і, присьорбуючи каву, спробувати заглибитися в один із вестернів, які придбав у центрі Пізніше, можливо, спробувати здрімнути. «Привіт!» – мовив Доренс. Книжка, яку він тримав у руках, називалася «Цвинтарні ночі», – написав її Стівен Добінс. «Привіт, Доре!» – одізвався Ральф. «Цікава книжка!» Доренс глянув на книжку так, начебто взагалі забув про неї, та потім, посміхнувшись, кивнув. «Так, дуже!» Він пише вірші, які нагадують розповіді. Мені це не завжди подобається, але читати цікаво. Чудово. Послухай, Доре, я дуже радий тебе бачити, але прогулянка дуже мене втомила, так що може нам краще зустрітися в іншому. О, нічого, нічого! Підводячись мовив Дор. Від нього війнуло слабким ароматом кориці, який завжди асоціювався в свідомості Ральфа з єгипетськими муміями, що він їх бачив у музеї. На обличчі старого зморщок майже не було, крім гусячих лапок у куточках очей, але його вік не викликав ані найменшого сумніву. І трохи лякав. Блакитні очі вицвіли, набувши водянисто-сірого відтінку квітневого неба. А чиста шкіра немов просвічувала, що нагадувало Ральфові тонку шкіру наталі. Губи його майже фіолетового відтінку ніколи не змикалися. Коли Дор говорив, чулося неголосне чмокання. "Все нормально! Я прийшов до тебе не з візитом, а передати послання!» «Яке послання? Від кого?» «Я не знаю, від кого», – відповів Дор, окинувши Ральфа красномовним поглядом, який свідчив, що Ральф або прикидається, або розігрує дурника. «Я не втручаюся в справи лонгтаймерів. Те саме я радив ви тобі. Хіба не пам'ятаєш?» Ральф справді щось пам'ятав, але що саме? Та це його й не цікавило. Він утомився, до того ж вислухав цілу промову про С'юзен Дейвід Гема Дейвенпорта, який намагався навернути Ральфа у свою віру. У нього не було ані найменшого бажання на довершення до всього вести філософські бесіди з Доренцом Марстелером, незважаючи на всю принадність суботнього ранку. «Що ж, тоді передай мені послання», – сказав він. І я піднімуся до себе. Як щодо такої пропозиції? О, звичайно, звичайно. Але тут Доржан завмер, уп'явшись на протилежний бік вулиці, коли новий порив вітру спіраллю змитнув у яскраве жовтневе небо, беремо клистя. Його вицвілі очі були широко відкриті, і щось у них знову нагадало Ральфові маленьку принцесу Наталі. Те, як вона схопила блакитні сліди, залишені його пальцями, і те, як вона дивилася на гаснучі у вазі квіти. З тим же виразом обличчя Дор годинами спостерігав, як літаки сідають або злітають. «Доре!» – Ральф зважився порушити мовчання. Ріденькі Вії Доренса здригнулись. «Ага! Послання! Послання! Послання таке!» Старий, насупившись, подивився на книжку, яку тримав у руках. Потім обличчя його прояснилося, і він знову глянув на Ральфа. «Послання таке! Скасуй призначений візит!» Тепер була черга Ральфа насупитися. «Який візит?» «Тобі не слід було втручатися!» Повторив Доренс, важко зітхаючи. «Але тепер уже занадто пізно. Готову булочку не спекти заново. Просто скасуй візит. Не дозволяй цьому хлопцеві встромляти в тебе голки!» Ральф, який уже рушив до дверей, знову повернувся до Доренса. «Гонг? Ти кажеш про Гонга? Звідки мені знати?» Роздратовано відповів питанням на питання Доренс. Я ні в що не втручаюся, як я вже й казав. Просто час від часу я передаю послання, як зараз, наприклад. Я повинен був передати, щоб ти скасував зустріч із людиною, яка встромляє голки. І я це зробив. Усе інше залежить від тебе. Дорен знову дивився на дерева. Дивне обличчя старого сяяло. Осінній вітер, що посилився, вирушив сиве волосся немов в морській водорості. Коли Ральф торкнувся його плеча, старий охоче обернувся. І тут Ральфа усінило. Те, що Фей Чепін чи інші завсідники майданчика для пікніків сприймали за ідіотизм, насправді було радістю. Якщо це так, то помилка красномовніше свідчила про них, ніж про старого Дорі. «Доренсе? Що, Ральфе? Це послання. Хто тобі його дав?» Доренс подумав або тільки зробив вигляд, що думає, а потім простягнув Ральфові цвинтерні ночі. «Візьми це!» «Ні, тут я пас», – відповів Ральф. «Я не дуже люблю поезію, Доре». Тобі сподобається. Ці вірші більше схожі на розповіді. Ральф ледве стримував бажання схопити старого за комір і трясти, поки його кості не затріщать, як кастаньєти. Я щойно купив кілька книжок у центрі. Я хочу знати, Доре, хто передав тобі це послання щодо... Дорен стицяв книжку віршів у праву руку Ральфа, руку вільну від вестернів, з дивною наполегливістю. Один із них починається так я кваплю себе, що миті, щогодини, встигнути б усе здійснити, що визначене долею. І перш ніж Ральф устиг вимовити хоч слово, старий Дор пішов собі. Він звернув ліворуч і рушив у бік аеропорту, зводячи обличчя до блакитного неба, у якому шалено кружляло зірване вітром листя, немов поспішаючи на якесь рандеву, призначене за обрієм. «Доренсе!» – крикнув Ральф, несподівано розсердившись. С'ю, що підмітала упали листя біля дверей червоного яблука, від вигуку Ральфа завмерла, здивовано задивившись на нього. Відчувши себе дурним... Відчувши себе старим, Ральф зобразив на обличчі щось, що, як він сподівався, скидатиметься на добродушну посмішку і привітально помахав їй рукою. С'ю помахала у відповіді, знову заходилася підмітати. Дорен з тим часом безтурботно йшов собі, здолавши вже півкварталу. Ральф вирішив дати старому спокій. Два він піднявся сходами ходами ганку, переклавши книжку, яку дав йому Доренс у ліву руку, щоб дістати ключі, але це виявилося зайвим. Двері були не просто відчинені, а розчинені. Ральф постійно дорікав МакГоверну за його безтурботність, і, як він вважав, йому нарешті вдалося втовпмачити роззяві сусідові, що вхідні двері слід зачиняти. Однак МакГоверн знову забув. Однак МакГоверн знову забув. «Чорт, забирай, Біле!» – пробурмотів Ральф, входячи в похмурий коридор і нервово оглядаючи сходи. Легко було уявити, яке Ед діпно прослизнув усередину навіть серед білого дня. Ральф зачинив вхідні двері і почав підніматися сходами. Хвилюватися, звичайно, не було причини. Він пережив неприємну мить, коли йому здалося, що в дальньому кутку вітальні хтось стоїть. Але це виявилася його стара куртка. Ральф, переодягаючись, повісив її на вішалку, замість того, щоб звично кинути на спинку дивана. Не дивно, що така недбалість зробила йому погану послугу. Ральф прийшов на кухню і, засунувши руки в кишені штанів, задивився на календар. Понеділок був обведений кружечком, а поруч пам'ятний запис – «Гонг, 10.00» «Я повинен був передати, щоб ти скасував зустріч із людиною, яка струмляє голки, і я це зробив! Усе інше залежить від тебе!» На мить Ральфові здалося, що він незбагненим чином випав із життя, щоб оглянути поглядом усю фреску, яку воно виписало, а не лише деталі одного дня. Те, що він побачив, злякало його». Незнайома дорога, що веде до темного тунелю, де його чекає невідомість. Усе, що завгодно. «Тоді поверни назад, Ральфе!» Але навряд чи він міг так учинити. У Ральфа виникло перечуття, що йому призначено ввійти в невідомий тунель, хоче він цього чи ні. Мало того, його не ведуть туди, а радше штовхають уперед сильні невидимі руки. «Не звертай уваги!» пробурмотів він, нервово потираючи скроні, і далі дивлячись на обведену кружечком дату через два дні у календарі. «Це безсоння. Саме тому все навколо починає здаватися...» «Починає здаватися яким?» «Дивним і вигадливим», – пояснив він порожній кімнаті. «Саме тому все набуває таких дивних форм». Так, і надприродних. Багато явно дурні, але ось аури, які він бачив, найбільш таємничий феномен. Холодне сіре сяйво, схоже на ожилий морозець, струменіло навколо чоловіка, що читав газету в кафе, де вони сиділи разом з Вайзером. Мати і син, що йшли в кафетерій, і їхні з'єднані аури, що завитками піднімалися від сплетених рук. Елен і Наталі, оточені дивовижною хмарою кольору слонової кості. Наталі, що хапає слід, який залишила його рука в повітрі. Легкі лінії бачити, які могли тільки вона і Ральф. А тепер ще й старий Дор, що з'явився на порозі його дому в ролі старозавітнього пророка. Ось лише замість каяття він вимагає скасувати зустріч з акупунктуристом, якого Ральфові порекомендував Джо Вайзер. Усе це було б смішно, якби не було так сумно. Вхід до тунелю, що наближався з кожним днем. Чи існує насправді цей тунель? І якщо існує, то куди він веде? Якби ж я знав, що може чекати мене там, подумав Ральф, чекати в темряві. Тобі не слід було втручатися, сказав Доринс, але тепер уже занадто пізно. Готову булочку не спекти заново, пробурмотів Ральф і раптом вирішив, що більше не хоче дивитися масштабно. Від цього йому ставало не по собі. Краще бачити все поблизу і розглядати деталь за деталлю, починаючи з візиту до акупунктуриста. Чи піде він на прийом? Чи послухається старого Дора, що з'явився немов привид батька Гамлета? Ральф вирішив, що це питання не варто обмірковувати занадто довго. Джо Вайзер доклав стільки зусиль, щоб умовити дівчину в приймальні Гонга знайти для нього місце на початку жовтня. І Ральф має намір спробувати. Якщо ступика тупика існував якийсь вихід, то швидше за все це був спокійний сон у ночі. Тому відвідування Гонга ставало логічним кроком. Готово булочку не спекти заново. Повторив він і пішов у вітальню читати один із куплених вестернів. Але замість цього він взявся гортати книжку, залишену йому Доренсом. «Цвинтарні ночі» Стівена Добінса. Доренс виявився правий у двох своїх твердженнях. Більшість віршів справді нагадували есе, і Ральфові вони справді сподобалися. Вірш, процитований старим Дором, називався «Прагнення» і починався так. Я кваплю себе щомиті, що години, устигнути б здійснити все, що визначила доля. І так минають дні і марно, і всечасно дні, як потік машин, вервечка яких обганяє вічність. Через вікно автомобіля бачиш вічність. Що ж пиль собору в гордій готиці осяг? Ніщо не перетвориться на нескінченність, зникне, розпадеться мить життя. Усі незвідані почуття, щастя швидкоплинне, невідомі острови і мудрість древніх книг. Ральф двічі перечитав вірш. Уражений, він подумав, що його варто було б прочитати і Керолайн. Керолайн він сподобається. Це було так добре, і вона задоволена з того, що Ральф, а він зазвичай читав тільки вестерни історичні романи, Знайшов такого вірша і приніс її, як букет квітів. Він уже зібрався підвестися, щоб зробити для неї закладку, коли зрозумів. Керолайн уже півроку як померла. І розридався. Ще з чверть години Ральф просидів у кріслі, тримаючи цвинтерні ночі на колінах і витираючи очі тильною стороною долоні. Нарешті він пройшов у спальню, ліг і спробував заснути. Годину полежавши, Ральф устав, зварив собі каву і почав дивитися футбол по телевізору. Три. У неділю публічна бібліотека працювала з першої до шостої, і наступного дня після відвідин Доренса Ральф пішов туди, насамперед тому, що більше не мав чим зайнятися. Зазвичай у читальному залі з високою стелею сиділи такі ж старі, як і він, переглядаючи недільні газети. Але, пройшовши мимо стелажів, Ральф побачив, що він у залі сам. Учорашнє чудове блакитне небо затягло нудною сірістю. Сіявся дрібний дощ, прибиваючи опали листя до асфальту. Вітер не вгамовувався. Тепер він налітав зі сходу гострими ріжучими поривами. Старі, у яких ще вистачало розуму або щастя, сховатися у теплих будинках, дивилися по телевізору останню в цьому сезоні гру «Ред Сокс», займалися онуками або, можливо, дрімали після смачного ситного обіду. Ральфа не цікавила «Ред Сокс». У нього не було дітей, ні онуків, і він, здавалося, втратив здатність до сну. Тому він сів у маршрутний автобус і дістався до бібліотеки, шкодуючи, що не одягся тепліше. Стара шкіряна куртка не зігрівала в прохолодній темряві читального залу. Камін був порожній, а холодна безмовність батарей центрального опалення свідчила про те, що до опалювального сезону ще далеко. Чергова бібліотекарка не потрудилася ввімкнути електрику. Денне світло, якому вдавалося пробитися в кімнату, замертво падало на підлогу, у кутках ховалися тіні. Дроворуби й гвардійці, барабанщики й індіанці на старих картинах були схожі на зловмисних примар. За вікнами зітхав і стогнав холодний дощ. Треба було залишитися вдома подумав Ральф, у глибині душі однак не погоджуючись із цим, тому що вдома тепер було ще й гірше. До того ж тут він відшукав цікаву книжку «Структура снів» Джеймса А. Гола, доктора медицини. Ральф увімкнув світло, яке зробило похмурий зал бібліотеки менш лиховісним, сів за один зі столів і незабаром повністю поринув у читання. Перш ніж усвідомити розбіжності між нормальним і анормальним сном, Учені з'ясували, що повна відсутність певної стадії сну веде до розладу особистості. «Саме це й відбувається з тобою, друже», – подумав Ральф. «Не можеш відшукати навіть коробку з бульйонними кубиками». Відсутність ранніх стадій сну наводить на думку, що шизофренія може бути визначена як патологія, внаслідок якої відсутність сновидінню ночі згодом призводить до порушення всього процесу сну і отже ходу повсякденного життя. Ральф згорбився над книгою, поставивши лікті на стіл і притиснувши стиснуті кулаки до скронь. Наморщене чоло і зведені в одну лінію брови свідчили про цілковиту концентрацію. Він міркував, чи не мав на увазі гол аури, хай не усвідомлюючи цього. Утім, Ральфові дотепер снилися сни дуже яскраві і живі. Так, минулої ночі він танцював у сні в старому павільйоні Дері, тепер його вже немає, будинок зніс ураган, як і більшу частину центру міста вісім років тому, з Луїзою Чес. Здається, він запросив її, маючи намір запропонувати руку і серце, але йому намагався перешкодити трігер Вашон. Ральф протирочі, намагаючись сконцентруватися, потім знову занурився в книгу. Він не помітив, як у дверях читального залу з'явився чоловік у сірому светрі і заходився мовчки спостерігати за ним. Хвилини за три незнайомець, піднявши светр, дістав із чохла мисливський ніж. Відблиски ламп затанцювали на зазубраному лезі, коли чоловік діставав і ховав ножа. Діставав і ховав, милуючись вістрям. Потім рушив до столу, за яким, обхопивши голову руками, сидів Ральф. І присів поруч. Ральф неусвідомлено відчув присутність незнайомця. «Припустимі відхилення від втрати сну варіюються залежно від віку». У молодших ознаки порушень проявляються раніше, та й фізичні реакції виражені сильніше у той час, як у більш літніх. На плече Ральфа, відволікаючи його від книги, лягла рука. «Цікаво, які вони будуть на вигляд?» Прошепотів збуджений голос. Слова вилітали в смердючому потоці протухлого м'яса, часнику і прогірклого жиру. «Я маю на увазі твої кишки!» «Цікаво, які вони будуть на вигляд, коли я випущу їх із тебе? Як тобі здається, безбожний дітовбивце Центуріони? Як ти гадаєш, якого вони кольору? Жовтого? Чорного? Червоного?» Щось тверде й гостре торкнулося лівого боку Ральфа, а потім повільно з'їхало вниз по ребрах. «Я не можу чекати, щоб з'ясувати це!» істерично прошепотів голос. «Не можу чекати!» 4 Ральф дуже повільно повернув голову, почувши, як хруснули хребці. Він не знав імені того, у кого був смердючий подих, того, хто приставив до його боку предмет, який дуже нагадував ніж. Але він одразу впізнав незнайомця. Допомогли окуляри в роговій вправі, а скуйовджена сива грива, що робила його схожим як на Дона Кінга, так і на Альберта Ейнштейна, розвіяла останні сумніви. Це був чоловік, що стояв поруч із Едом Діпно на задньому плані газетного знімка, що зображував гема Дейвенпорта з піднятим кулаком і на Далтона з гаслом «Вибір, а не страх» замість капелюха. Ральфові здалося, що він бачив цього ж суб'єкта в кількох телерепортажах із демонстрацій протесту. Просто ще одна голосна горлянка в юрбі. Ще один списник. Ось лише зараз цей списник, здається, збирався його вбити. «Як ти гадаєш?» – усе таким же збудженим шепотом прошипів чоловік у светрі. Звук його голосу налякав Ральфа більше, ніж лезо, що повільно сковзнуло угору, а потім знову вниз по шкіряній курці, окреслюючи, здавалося, життєво важливі органи з лівого боку його тіла. Легені, серце, нирки, кишечник. Якого кольору? Подих викликав нудоту, але Ральф боявся поворухнути головою, щоб за найменшого його поруху ніж не зупинився і не устромився в нього. Тепер ніж знову рушив вгору. За товстими лінзами окулярів карі очі нападника плавали, як дивовижні риби. Погляд їх був незвично розмитий, дивно лякаючий. Погляд людини, що бачить знамення в небесах і, можливо, глибокої ночі чує шепіт, що долинає з комори Не знаю, відповів Ральф. «Мені взагалі не зрозуміло, чому ви вирішили напасти на мене?» Він миттєво окинув оком приміщення, так само не повертаючи голови, але читальний зал був порожній. На вулиці свистів вітер, осінній дощ просився у вікно. «Тому що ти проклятий центуріон!» – закричав Сибуволосий. «Чортів дітовбивець! Крадеш ненароджені людські зародки! Продаєш їх тим, хто більше заплатить! Я все про тебе знаю!» Ральф повільно відняв праву руку від скроні. Він був правшею, і тому все, що потрапляло йому під руку впродовж дня, зазвичай відправлялося в праву кишеню. У старій курці були величезні зручні кишені, але Ральф побоювався, що навіть якщо йому вдасться непомітно опустити туди руку, навряд чи він виявить у надрах кишені щонебудь вагоміше від коробочки з-під дентину. Він сумнівався, що в нього є при собі бодай щипчики для нігтів. «Це розповів вам Діпно», – поцікавився Ральф і застогнав, відчувши, як ніж боляче впився між ребрами. «Не смій вимовляти його ім'я!» – прошепотів чоловік у светрі. «Не смій вимовляти його ім'я! Викрадач дітей! Підлий убивця, Центуріон!» Він натиснув сильніше, і тепер біль став по-справжньому гострим, коли лезо ножа прорізало шкіру куртки. Ральф не думав, що він поранений, принаймні поки що, але був цілком упевнений, що натиск ножа безумця достатньо сильний, щоб залишити великий синець. Але це нічого. Якщо йому вдасться залишитися живим, він буде вважати себе щасливчиком. «Добре», – сказав Ральф. «Я не буду згадувати його імені». «Проси пробачення». Прошипів себе і знову натискаючи на ножа. На цей раз лезо пройшло крізь сорочку, і Ральф відчув, як по його боку побіг перший теплий струмок крові. «Що зараз під ножем? Печінка? Сечовий міхур? Що розташовано з цього боку?» Ральф не міг згадати, та й не хотів. Перед його внутрішнім зором постала картина. До певної міри це була спроба відновити зв'язне мислення. Олень, що висить униз головою біля сільської крамнички в мисливський сезон. Осклянілі очі, звисли язик і темний отвір у животі, звідки людина з ножем майже таким же, як цей, дістає нутрощі, залишаючи голову, м'ясо і шкіру. «Вибач», – мовив Раль тремтячим голосом. «Мені жаль!» Так, правильно, тобі варто було б жалкувати, але це не так, не так. Ще один поштовх, гострий спалах болю, і знову тече гаряче й мокре. Раптово в кімнаті стало світліше, немов усюди сущі оператори, що тинялися по дері з того моменту, як почалися демонстрації протесту проти абортів, увімкнули свої софіти. Але, звичайно, ніяких софітів не було. Світло ввімкнулося всередині нього. Ральф повернувся до людини з ножем. Людини, що втикає в нього зазубрене лезо, і побачив, що того оточує колегка чорно-зелена аура, схожа на... болотний вогник. Неясне фосфористіююче світіння, яке Ральф іноді спостерігав у болотистих заростях після настання темряви. І по цьому полю проносилися пекучо чорні горошини. Ральф дивився на ауру нападника з усе наростаючим жахом, майже не помічаючи того, що вістря ножа ввійшло в нього вже на одну шістнадцяту дюйма. Він лише невиразно відчував, як кров, що сочиться з рани, дістається до пояса його штанів. «Він божевільний, і він справді збирається вбити мене!» «Це не просто балачки. Він ще не зовсім готовий, не встиг налаштуватися, але зробить це дуже скоро. І якщо я спробую втекти, спробую поверхнути хоча б одним мускулом, щоб відхилитися від ножа, який він остромляє в моє тіло, безумець уб'є мене одразу ж. Гадаю, він сподівається, що я сам поворухнуся. Тоді він зможе переконати себе, що у всьому винен тільки я. «Ти і такий, як ти!» – бурмотів чоловік зі здибленою сивою гривою. «О, ми знаємо про вас усе!» Рука Ральфа опустилася до кишені. І намацала крізь шкіру куртки щось досить велике, чого Ральф не міг пізнати. Не міг пригадати, щоб він клав це туди. Але коли людина не може згадати останні чотири цифри телефонного номера, яким користується багато років, можливо, все. «Ваші хлопці!» – вигукнув безумець. «От так, от так, от так!» На цей раз Ральф миттєво відчув біль, коли незнайомець знову полоснув його ножем. Тонка червона нитка простяглася від комірця сорочки до тильної сторони шиї. Ральф тихо застогнав, мимоволі стиснувши правою рукою предмет у кишені крізь куртку. «Не кричи!» – екзальтовано прошепотів чоловік. «Краще цього не робити!» Його карі очі не мигаючи уп'ялися в Ральфа. Лінзи окулярів були настільки сильними, що малюсінька часточка лупи, яка застрягла на вії, здавалася пуголовком. Ральф бачив ауру цього чоловіка навіть у його очах. Вона стелилася по його зіницях, немов зелений туман по чорній воді. Змієподібні спіралі, що ми по зеленому полю, стали ширшими. Вони перепліталися і клубилися». І Ральф зрозумів, що коли ніж повністю ввійде в його плоть, це зробить та частина особистості безумця, що викликала до життя чорні спіралі. Зелений – це сум'яття і параноя. Чорний – щось інше. Щось зовні. Набагато гірше. «Ні», – видихнув Ральф. «Я не буду кричати». «Добре». «Ти ж знаєш, що я відчуваю твоє серце через ніж! Його биття віддається мені в руку!» Обличчя безумця спотворилося в лютому оскалі. У куточках рота виступила слина. «Може, ти просто сам сіпнешся, і в результаті мені не потрібно буде брати на себе вбивство?» Ще одна хмара нудутного подиху обволікла обличчя Ральфа. «Ти ж геть старий!» Кров тепер лилася двома, а може трьома струмками. Біль від остромленого леза був жахливий, у біку п'ялося жало гігантської бджоли. Або голка, подумав Ральф, і ця думка здалася кумедною, незважаючи на ситуацію. Чи радше саме через неї. Це був справжній устромлювач голок. Джеймс Рой Гонг у порівнянні з ним лише жалюгідний імітатор. «І в мене не було ані найменшої можливості скасувати цю зустріч», – подумав Ральф. Але потім у голові промайнула думка, що безумці на кшталт цього суб'єкта у светрі навряд чи візьмуть до уваги скасування зустрічі. «У таких божевільних розроблений свій план дій, і вони неухильно слідують йому, навіть якщо почнеться всесвітній потоп або трісне земля». Але, що б не сталося потім, зараз Ральф знав одне. Більше він не в змозі терпіти цей колючий біль. Великим пальцем правої руки він відігнув клапан кишені і сунув руку всередину. Торкнувшись предмета, Ральф одразу зрозумів, що це таке. Газовий балончик, який Гретхен, діставши із сумочки, поставила на кухонний стіл. «Маленький подарунок від Центру допомоги жінкам», – сказала вона. Ральф не мав ані найменшого поняття, як балончик із кухонної шафи, куди він його поставив, потрапив у кишеню старої осінньої куртки, але зараз це його й не цікавило. Обхопивши балончик великим пальцем, Ральф зняв ковпачок. Він не зводив очей з перекошеного, дивно-страшного обличчя незнайомця зі скуйовдженою сивою гривою. «Мені дещо відомо», – сказав Ральф. Якщо пообіцяєш, що не вб'єш мене, я тобі розповім. Що? здивувався сивий. Господи, та що може знати такий мерзотник, як ти? Що може знати такий мерзотник, як я? задався питанням Ральф, і відповідь моментально прийшла, вискочила, як чортики з табакерки. Він змусив себе схилитися до зеленої аури, що клубилася навколо сивого, переборюючи жахливий сморяд, що виходив із хворого кишечника-незнайомця. Одночасно Ральф дістав із кишені балончик і, притиснувши його до стегна, поклав вказівний палець на кнопку розбризкування газу. «Я знаю, хто такий кривавий цар!» – пробурмотів він. Зіниці за каламутними лінзами розширилися. Не лише від подиву, але й від несподіванки. І нападник трохи подався назад. На мить жахливий тиск ослабшав. Це був його шанс. Один-єдиний подарований йому і Ральф скористався ним. Він метнувся вправо, злетівши зі стільця і гепнувся на підлогу. Потилицею він ударився об кахель, але біль здавався таким далеким, таким дріб'язковим у порівнянні з відчутим полегшенням. Чоловік зі скойовдженою гривою протестуючи скрикнув, сплеск люті, змішаною зі смиренністю, наче він звик до подібних невдач за все своє непросте життя. Схилене над порожнім стільцем Ральфа його обличчя було перекошене від люті, випнуті очі здавалися якимись фантастичними, пекельними чудовиськами, що живуть у темних океанських глибинах. Ральф підняв газовий балончик. У мозку блискавкою промайнула думка перевірити, у який бік спрямовано розпилювач. Не виключено, що струмінь буде випущено в обличчя самому собі. Але часу вже не залишалося. Він натиснув на кнопку саме в той момент, коли чоловік зробив випад ножем уперед. Обличчя безумця вкрилося тонким серпанком крапель, наче це був ароматизатор повітря з запахом сосни, який Ральф використовував у туалеті. Лінзи окулярів сивоволосого затуманилися. Результат був миттєвий, єдине, чого бажав Ральф. Нападник, завивши від болю, опустив ніж. Той, ударившись обліве коліно Ральфа, упав між його ніг. І, обхопивши обличчя руками, кинувся зривати окуляри. Нарешті вони впали на стіл. Одночасно з цим тонка маслянисто-жирна аура довкола нього спалахнула сліпуче червоними кольорами і зникла. Принаймні з поля зору Ральфа. «Я осліп!» – пронизливим голосом заволав чоловік. «Я осліп! Осліп!» «Ні...» Відповів Ральф, підводячись на тремтячих ногах. «Ти просто...» Сивий, заволавши, упав на підлогу. Він качався по біло-чорних кахлях, закривши обличчя руками і репетуючи, як хлопчисько, якому прищемило дверима пальці. Крізь розставлені пальці Ральф бачив його щоки. Вони загрозливо багровіли. Ральф наказав собі дати цьому типу спокій. Адже це божевільний, до того ж небезпечний, як гримуча змія. Але він був занадто наляканий і присоромлений вчиненим, щоб прийняти цю, поза всяким сумнівом, чудову пораду. Думка, що на карту поставлене життя, що він мусив або взяти гору над нападником, або померти, вже починала здаватися нереальною. Ральф, нахилившись, поклав долоню на руку чоловіка у светрі. Безумець відкотився від нього і почав бити брудними черевиками по підлозі, немов дитина, що б'ється в істериці. «Ти сучий син!» – волав він. «Ти в мене чимось вистрілив!» А потім уже зовсім неуявне. «Я тебе по судах затягаю!» «Гадаю, спершу тобі самому доведеться дещо пояснювати!» – заперечив Ральф. Він побачив ніж, що лежав на підлозі, потягнувся до нього, але потім зупинився. Мабуть краще, щоб на ножі не залишалися відбитки його пальців. Ральф випрямився, голова в нього паморочилася. І на мить шум дощу за вікном здався глухим, далеким. Ногою Ральф відкинув ножа подалі і похитнувся. Щоб не впасти, йому довелося схопитися за спинку найближчого стільця. Все навколо знову стало непорушним. Він почув, як із коридора наближаються кроки і голоси. «Ось тепер вони прийшли», – утомлено подумав Ральф. «Де ж ви були три хвилини тому, коли цей хлопець мало не проткнув мені легені, немов надувну кульку?» У дверях з'явився Майк Генлон, сухорлявий чоловік близько тридцяти років, хоча й сивою шапкою волосся. Через його плече визирав хтось, хто допомагав бібліотекареві у вихідні, а позаду юрбилися четверо чи п'ятеро цікавих, швидше за все, із залу періодики. «Містер Робертса?» – вигукнув Майк. «Ви дуже постраждали!» «Зі мною все гаразд, це він постраждав!» Вимовив Ральф. Але, показуючи на нападника, який лежав на підлозі, Ральф випадково глянув на себе і зрозумів, що з ним далеко не все гаразд. Від змаху руки куртка розгорнулася. Ліворуч на сороці від пахви вниз розпливалася величезна крива пляма. «Чорт, забирай!» – з пересердя мовив Ральф, опускаючись на стілець. Ліктем він зачепив окуляри в роговій оправі, і вони відлетіли на краєчок довгого столу. Каламутні плями на лінзах робили їх схожими на очі, осліплені катарактою. «Він хлюпнув на мене кислотою!» – волав чоловік на підлозі. «Я нічого не бачу! У мене облазить шкіра! Я відчуваю, як вона облазить!» Майк михцем глянув на чоловіка, що качався по підлозі, присів поруч із Ральфом. «Що сталося?» «Ну, насамперед, це не кислота», – сказав Ральф, ставлячи балончик поруч зі структурою снів. «Леді, яка мені його дала, сказала, що це не нервово-паралітичний газ. Просто він подразнює слизову ока, викликає нудоту». «Мене не хвилює, що трапилося з ним», – нетерпляче перебив Майк. Той, хто може так голосно кричати, не збирається вмерти за хвилину. Мене турбуєте саме ви, містер Робертс. Він вас дуже поранив. Взагалі, він мене не порізав», – відповів Ральф. «Він, не мов би, проткнув мене ось цим». Ральф показав на ніж, що валявся на підлозі. Побачивши закривавлене лезо, він знову відчув приступну доти. Начебто то крізь нього проїхав швидкісний поїзд, зроблений з пуху. Погане порівняння, безглузда, але навряд чи зараз Ральф міг тверезо міркувати. Помічник бібліотекаря з побоюванням поглядав на чоловіка, що качався по підлозі. «Ого!» – сказав він. «Нам цей тип добре відомий!» «Майко, та це ж Чарлі Пікерінг!» «Боже, праведний!» – зітхнув Майк. Ну, як же тут не дивуватися? Він глянув на хлопчика і знову зітхнув. Зателефонуйнув в поліцію Джастіна. Здається, у нас тут серйозна проблема. 5. У мене будуть неприємності за користування ось цим. За годину поцікавився Ральф, показуючи на один із двох запечатаних конвертів, що лежали на захаращеному столі в кабінеті Майка Генлона. На жовтій стрічці було написано. Речові докази. Газовий балончик. Дата 10.03.93. Місце бібліотека Дері. Не такий, як у старого Чарлі за використання ось цього, відповів Джон Лейдекер, показуючи на другий запечатаний конверт. Усередині був мисливський ніже з темнобордовими плямами засохлої крові. Сьогодні лейдикер був у светрі з емблемою університету штату Мен, який зробив його схожим на мішок. У нашій глушині ми й далі віримо в концепцію самооборони, однак говоримо про це не занадто часто. Це дозволяє вважати, що світ іще досить стійкий. Майк Генлон, що спирався об одвірок, розсміявся від усієї душі. Ральф сподівався, що величезне полегшення, яке він відчув на словах Джона Лейдекера, не відобразилося на його обличчі. Поки коло нього порався медичний працівник, один із тих хлопців, які відвозили Елен Діпно в лікарню в серпні. Спочатку фотографував, потім дезінфікував рану, потім накладав пов'язку. Ральф, стиснувши зуби, сидів, виявляючи, як суддя засуджує його до шести місяців тюремного ув'язнення за напади з мало малонесмертельної зброї. «Сподіваємося, містер Робертс, це стане уроком і застереженням усім старим шкапам, які вважають за цілком нормальне, розгулювати з газовими балончиками». Лейдикар ще раз глянув на шість знімків, розкладених перед комп'ютером Генлона. Молоденький службовець швидкої допомоги зробив перші три знімки ще до того, як трохи підлатав Ральфа. На них виднілася невелика кругла рана. Вона скидалася на кружечок, намальований малям, яке ще не звикло тримати олівця, на боку Ральфа. Три інші фотографії були зроблені після накладання пов'язки, коли Ральф розписався в лікарняному акті, де мовилося, що потерпілому запропонували стаціонар, але він відмовився. На цих фотографіях було помітно те, що незабаром перетвориться на доволі вражаючі синці. «Благослови, господи, Едвіна Ленда і Річарда Полароїда!» – мовив Лейдекер, складаючи фотографії ще в один пакет для речових доказів. «Не думаю, що коли-небудь Річард Полароїд існував насправді», – зауважив зі свого місця біля дверей Майк Генлон. «Можливо, і так, але однаково. Благослови його, господи!» «Жоден з присяжних, які побачать ці фото, не присудить тобі, Ральфи, нічого іншого, крім медалі. І навіть красномовство Кларенс Дарроу не зможе переконати їх у зворотньому». Лейдикер глянув на Майка. «Чарлі Пікерінг?» Майк кивнув. «Чарлі Пікерінг?» «Факнутий на голову?» Майк знову кивнув. Вони мовчки переглянулися, потім одночасно розриготалися. Ральф чудово розумів почуття обох. Це було смішно тому, що було жахливо, і жахливо тому, що смішно. Йому довелося сильно прикусити губу, щоб не приєднатися до реготу. Найменше зараз він хотів сміятися. Біль був би пекельний. Лейдикар дістав із задньої кишені штанів хусточку, витер очі і знову став серйозним. Пікерінг – один із друзів життя, правильно? – запитав Ральф. Він згадав, який вигляд мав Пікерінг, коли помічник Генлона допомагав йому сісти. Без своїх окулярів Чарлі Пікерінг був настільки ж грізний, як кролик у зоомагазині. «Можна сказати і так», – сухо відказав Майк. «Саме його торік затримали в гаражі, що обслуговує Центр допомоги жінкам. У нього були каністра з бензином і рюкзак з порожніми пляшками. А також смужки тканини, не забувай про це!» Додав Лейдікер. «Їх він збирався використати як гніт. Це було ще тоді, коли Чарлі належав до угруповування «Наша справа». «У нього вже все було підготовлено до вибуху?» – поцікавився Ральф. Лейдикер знизав плечима. «Не зовсім. Очевидно, хтось із їхньої групи вирішив, що вибух жіночої клініки буде розглядатися радше як терористичний акт, ніж політична акція протесту». І анонімно зателефонував у місцеву поліцію. Чудова оборудка. Майк хмикнув, а потім схрестив руки, немов намагаючись отримати всередині інші спалахи. А як же? крикнув Лейдекер. Замість в'язниці турботливий суддя послав Чарлі на шість місяців у Джуні Пергіл для лікування. А там, мабуть, вирішили, що він здоровий, тому що вже в липні Пікерінг знову з'явився в місті. Саме так, погодився Майк. Він щодня товчеться біля бібліотеки, чіпляється до кожного відвідувача, переконуючи, що жінка, яка зробила аборт, захлинеться сіркою, а такі штучки, як С'Юзен Дей, будуть вічно горіти в гаєні огненій. Але я не можу зрозуміти, чому він напав на вас, містер Робертса. Гадаю, таке моє везіння. Як ви себе почуваєте, Ральфе? Лейдикар стурбовано подивився на нього. Ви такі бліді. «Нормально», – відповів Ралів, хоча почував себе жахливо. Його весь час нудило. «Не впевнений у вашому хорошому самопочутті, але вам справді пощастило. Добре, що жінки дали вам балончик, і просто чудово, що він був у вас при собі, але найкраще те, що цей пікерінг не підкрався ззаду і не заструмив вам ножа просто в спину». «Ви можете зараз піти зі мною у відділок і зробити офіційну заяву, чи...» Ральф раптом підхопився зі стільця, побіг по кімнаті, закриваючи лівою рукою рота, і прочинив двері в дальньому правому кутку кабінету, молячи Бога, щоб за ним виявилася не комора, інакше він наповнить калоші Майка Генлона напівперевареними сендвічами з сиром і томатним супом. Виявилося, що це якраз потрібне приміщення». Ральф опустився на коліна перед унітазом, заплющивши очі і притиснувши ліво долоню до рани. Він виблював. Біль, коли м'язи живота спочатку напружилися, а потім розслабилися, як і раніше був нестерпний. «Я сприймаю це як негативну відповідь», – мовив позаду нього Майк Генлон, а потім заспокійливо поклав руку Ральфу на спину. «Усе гаразд? Кровотеча не відкрилася?» «Наче ні». Губи не слухалися Ральфа. Він взявся було розтібати сорочку, але, притиснувши долоню до боку, зупинився, коли Нодота знову підкотила, а потім відступила. Він відняв рукою, оглянув сорочку. Хвалити Бога не забруднилася. «Гадаю, зі мною все гаразд». «Ото й добре», – сказав, підійшовши Лейдекер. «Уже все?» «Здається, так». Ральф присоромлений глянув на Майка. «Вибачте». «Не кажіть дурниць». Майк допоміг Ральфові підвестися. «Ходімо», – дбайливо сказав Лейдекер. «Я підвезу вас додому. Завтра буде досить часу для офіційної заяви. А сьогодні вам просто необхідно добре виспатися». «Це вже точно», – погодився Ральф. Вони дійшли до дверей кабінету. «Чи не бажаєте відпустити мою руку, детективи Лейдекер? Ми ж ще не заручені». Лейдикар, не зрозумівши, зиркнув на Ральфа, потім відпустив його руку. Майк знову розреготався. Ще не, чудово сказано, містере Робертсе. Лейдекер посміхнувся. Звичайно, не заручені, але гадаю, ви можете називати мене Джеком, якщо хочете, або Джоном, тільки не Джонні. Відколи померла моя мати, мене так називає тільки старий професор Макговерн. «Старий професор МакГоверн», – подумав Ральф. «Як дивно і незвично звучить». «Добре, Джоне. А ви обидва можете називати мене Ральфом? Наскільки мені відомо, Містер Робертс – бродвейська п'єса, у якій головну роль грав Генрі Фонда». «Домовилися», – сказав Майк Генлон. «Тільки побережіть себе. Постараюся». Ральф зупинився. «Послухайте, я маю подякувати вам за дещо, крім того, що ви мені сьогодні допомогли». Майк здивовано підвів брови. «Що?» «Так, ви прийняли на роботу Елен Діпно. Я дуже добре ставлюся до цієї жінки, і вона конче потребувала роботи, тому спасибі вам величезне». Майк посміхнувшись кивнув. «Я з радістю прийняв би вашу подяку, але це вона зробила мені честь. Елен справді дуже кваліфікований фахівець, до того ж, по-моєму, їй не хочеться їхати з нашого міста». «І я тієї ж думки, а ви зробили це можливим. Ще раз спасибі!» Майк посміхнувся. 6. Уже виходячи з бібліотеки, Лейдикер несподівано запитав Ральфа. «Мабуть, стільниковий мед – дивовижний засіб, а?» Спершу Ральфу взагалі не зрозумів, про що питає інспектор. З таким же успіхом той міг спитати на есперанто. «Я про безсоння», – терпляче пояснив Лейдекар. «Здається, минуло, адже ви маєте в більйон разів кращий вигляд, ніж під час нашої першої зустрічі». «То був дуже важкий день», – зам'явся Ральф. Це нагадувало стару пісеньку Біллі Крістела про Фернандо, ту, в якій співалося «Послухай, Дженні, не треба нервових потрясінь, не говори, що почуваєш себе зле, якщо ти, дитинко, така гарна. Нехай там щось і болить, але в тебе чудовий вигляд». «А сьогодні хіба ні? Та ж признайтеся, це все-таки стільниковий мед». Ральф зробив вигляд, що міркує, потім кивнув. «Так, гадаю, саме він допоміг. Фантастика! Я вам що казав?» Радісно вигукнув Лейдикер, і чоловіки пішли під осінній дощ. Сім Вони зупинилися біля перехрестя, чекаючи, коли загориться зелене світло. Ральф повернувся до Лейдекера і запитав, чи є шанси на залучення Еда до суду як співучасника пікерінга. «Тому що саме Ед доручив йому цю справу. Я впевнений в цьому так само, як і в тому, що поряд Строуфорд Парк». «Можливо, ви й маєте рацію», – відповів Лейдекер. «Однак не варто тішити себе надією. Обвинуватити Еда у співучасті немає ніяких шансів». Навіть якби окружний прокурор не був таким консерватором, як Дейл Кокс, у нас нічого б не вийшло. Чому? По-перше, сумніваюся, що нам удалося б довести зв'язок між цими двома типами. По-друге, хлопці на кшталт пікерінга зазвичай дуже лояльні до тих, кого вони вважають своїми друзями. Але ж таких у них дуже мало. Їхній світ в основному складається з ворогів. А крім того, я сумніваюся, щоб на допиті Пікерінг повторив хоч щонебудь із того, що він виголошував усромляючи мисливський ніж вам під ребра. По-третє, Ед Діпно далеко не дурень. Божевільний і так, можливо, навіть безумніший, ніж Пікерінг. Але дурним його не назвеш. Він буде все заперечувати. Ральф кивнув. Він був такої ж думки про Еда. «Навіть якщо Пікерінг і скаже, що Діпно наказав йому знайти і вбити вас, на підставі визнання вас одним з дітовбивць Центуріонів, Ед буде посміхатися і згідно кивати головою, мовляв, він був упевнений. Бідолаха Чарлі оповість вам про всі ці марення. Можливо, бідолаха Чарлі й сам у це вірить. Однак це неправда». Загорілося зелене світло. Лейдикер проїхав перехрестя і повернув на Гаррі Савеню. Двірники автомобіля ретельно працювали. Строуфорд-парк, що залишився праворуч, крізь потіки дощу по склу, нагадував розмитий міраж. «І що ми на це відповімо?» – запитав Лейдекер. «Справа в тому, що в Чарлі Пікерінга довга історія, пов'язана з розумовими відхиленнями. Він перебував не в одній божевільні. Джумпер Гілл, шпиталь Акадія, інститут психотерапії в Бангорі... Якщо є заклади, де безкоштовно лікують електрошоком і гамівними сорочками, швидше за все Чарлі побував і там. Зараз його пунктиком стали аборти. Наприкінці 60-х він активно виступав проти Маргарет Чейс Сміт, розсилаючи доноси скрізь. У поліцію Дері, у службу окружного прокурора, навіть у ФБР, стверджуючи, що вона російська шпигунка. Він писав, що в нього є докази. «Милий Боже...» Це ж неймовірно. Звичайно, але такий уже Чарлі Пікерінг. І я можу побитися об заклад, що в кожному провінційному містечку Сполучених Штатів виявиться дюжина таких, як він. Ральф обмацав прямокутник пов'язки. Він ніяк не міг забути карі очі Пікерінга, якими вони були жахаючими й одночасно несамовитими. Він і так уже не надто вірив у те, що власник цих очей мало не вбив його. І тепер Ральф побоювався, що завтра все, що відбувається, здасться йому так званим змішанням сну з об'єктивною реальністю. Про що так багато мовилося в книзі Джеймса А. Гола? Найгірше Ральф – те, що одержимі держимі на Чарлі Пікерінга стають слухняними маріонетками в руках хлопців типу Діпно. Але поки що в нас немає ніяких доказів його причетності. Лейдикар звернув на під'їзну доріжку біля будинку Ральфа і зупинився за величезним олдсмобілем із плямами Іржі на багажнику і дуже старою наклейкою на бампері. Дукакіс 88 Майкл Дукакіс балотувався на посаду президента США від Демократичної партії в 1988 році. І кому ж належить цей бронтозавр? Професорові? Ні... «Це мій бронтозавр». Лейдикер недовірливо подивився на Ральфа. «Якщо у вас є машина, навіщо тоді мокнути під дощем, чекаючи автобуса? Вона справда? «Машина на ходу», – нерішуче відповів Ральф, не бажаючи пояснювати, що він не користувався автомобілем уже більше двох місяців. «До того ж мені не доводиться мокнути під дощем. На автобусній зупинці є навіс і навіть лава». Правда, там немає кабельного телебачення, але почекаємо ще з рік. І все ж... Протягнув Лейдекер із сумнівом оглядаючи Олдсмобіль. Останні 15 років я просидів за кермом письмового столу, але колись працював комівояжером. Аж 25 років я проїжджав понад тисячу кілометрів на тиждень. Коли ж я осів у друкарні, мене перестало тягнути до керма. А відтоді, як померла моя дружина, я взагалі не маю причини сідати за кермо. Мене цілком улаштовує автобус. Прозвучало правдоподібно. Ральфові не хотілося додавати, що він усе дужче не довіряє як швидкості своєї реакції, так і гостроті зору. Рік тому, коли він повертався з кіно, хлопчисько років семи вибіг за м'ячем на проїжджу частину. І хоча Ральф їхав зі швидкістю не більше 30 кілометрів на годину, протягом двох жахливих секунд він був упевнений, що зіб'є хлопчика. Звичайно, цього не сталося, але відтоді Ральф сідав за кермо лише кілька разів. Розповідати про це Джону не було необхідності. Ну що ж, це ваша справа. Лейдекер махнув рукою в біколдс мобіля. «Ви зможете зайти у відділок завтра по перші дня, Ральфе? Я буду там близько полудня, так що зможу допомогти, і почастую вас кавою, якщо захочете. Чудово, спасибі, що підвезли. Дрібниці і ще одне». Ральф, що вже відчинив дверця та обернувся до Лейдекера, здивовано підвівши брови. Лейдекер подивився на свої руки, зам'явся, кашлянув і нарешті знову глянув на Ральфа. «Я хотів сказати, що ви молодець», – мовив він. «Для багатьох хлопців, навіть років на сорок молодших від вас, така пригода закінчилася б на операційному столі або в морзі. Мені допомагав мій ангел-охоронець. Посміхнувся Ральф, згадуючи свій подив, коли зрозумів, що за предмет опинився в нього в кишені куртки Цілком можливо, і все ж на ніч перевірте, чи замкнені ваші двері, чуєте? Ральф із посмішкою кивнув, турботливість Лейдекара розчулила його Обов'язково, а якщо мені ще допоможе і МакГоверн, все буде добре До того ж, подумав він я завжди зможу спуститися вниз і перевірити двері ще раз, коли прокинуся. Це буде за дві з половиною години після того, як я засну. «Усе неодмінно буде добре», – сказав Лейдикар. «Ніхто з моїх співробітників не зрадів, довідавшись, що Діпно знюхався з друзями життя. Адже він завжди справляв приємне враження. Так би ми і вважали, якби ви не зателефонували того дня, коли Діпно вирішив розім'ятися, використавши свою дружину замість боксерської груші». Ральф кивнув. «З іншого боку, ми раніше стикалися з такими хлопцями. До певної міри їм властивий інстинкт саморуйнування». І цей процес уже почався Діпно. Він втратив дружину, втратив роботу. Вам про це відомо? Так, мені повідомила Елен. Тепер він втрачає своїх більш помірних послідовників. Вони відходять як бойові винищувачі, що повертаються на базу, тому що в них скінчилося пальне. Тільки не ед, він піде далі, незважаючи ні на що. Гадаю, йому вдасться отримати деяких зі своїх прихильників до виступу Сьюзендей, але після нього, по-моєму, Діпно буде зовсім самотній. Вам не спало на думку, що він планує щось на п'ятницю? Що він може спробувати напасти на Сьюзендей? Звичайно, відповів Лейдекар. Ми обдумуємо таку можливість. Вісім. Ральф був щасливий, що цього разу двері виявилися замкнені. Він утомлено піднявся сходами, які здавалися сьогодні довшими і похмурішими, ніж будь-коли. У кімнатах, здавалося, було неймовірно тихо, незважаючи на барабанний дріб дощу по даху, а в повітрі немов застиг запах. Ральф підсунув стільця до кухонної шафи, видрся на нього і глянув нагору, немов сподіваючись побачити там ще одного охоронця. Справжній балончик, той, якого він поклав туди, провівши Елен і її подружку Гретхен. У глибині душі він справді очікував саме цього. Однак на шафі нічого не виявилося, крім зламаної зубочистки, старого запобіжника і товстого шару пилу. Обережно спустившись на підлогу, Ральф побачив брудні сліди на сидінні і шматком паперового рушника протер його. Потім, поставивши стілець на місце, пройшов у вітальню. Він довго переводив погляд з дивана на крісло, звідти на маленький телевізор між двома вікнами, що виходять на Гаррі Савеню, а від телевізора – у дальній закуток кімнати. Прийшовши додому вчора, розсерджений на МакГоверна за незамкнені двері, він прийняв куртку, що висіла на вішалці в тому кутку за незваного гостя. Не варто викручуватися. Він вирішив, що це Ед здумав відвідати його». «Але ж я ніколи не вішаю там куртку. Це одна з моїх звичок, сподіваюся, одна з небагатьох, яка завжди дратувала Керолайн. І якщо мені не вдалося позбутися її за життя Керолайн, навряд чи це сталося після її смерті». «Ні, це не я повісив куртку». Ральф перетнув вітальню, порився в кишенях старої шкіряної куртки і виклав усе, що там було, на телевізор. З лівої кишені він дістав лише гаманець із дріб'язком. Зате права навіть без газового балончика радше нагадувала бюро знахідок. Там була лимонна цукерка в обгорці, зім'ята рекламка піцерії, батарейка, маленька порожня коробочка, у якій колись був яблучний пиріжок із Макдональдса. Його абонементна картка з відеосалону Дейва. Картка пропала тижнів два тому. Ральф був упевнений, що загубив її. Коробка сірників, зім'яті цукеркові обгортки і складений аркуш голубого розграфленого паперу. Ральф розгорнув листок і прочитав єдину пропозицію, написану тремтячим, старечим почерком. Я кваплю себе щомиті, що години «Встигнути б здійснити все визначене долею». Цієї фрази виявилося цілком достатньо, щоб переконати розум у тому, що давно вже було відомо його серцю. Дорренс Марстеллер сидів на ганку, коли Ральф повернувся із центру з вестернами. Але він дещо зробив, перш ніж сісти й читати». Він піднявся нагору, зняв з кухонної шафи балончик і поклав його в праву кишеню куртки Ральфа. Він навіть залишив свою візитівку, віршований рядок надряпаний на листку із його записника із з розкладом руху літаків. Потім, замість того, щоб покласти куртку на звичне місце, старий Дор акуратно повісив її на вішалку. Зробивши це, готову булочку не спекти заново. Він повернувся на ганок і став чекати Ральфа. Учора ввечері Ральф знову вичитав МакГоверна за незамкнені двері. І Білл сприйняв прочухан так само спокійно, як сам Ральф сприймав незадоволене бурчання Керолайн через куртку, яку він завжди кидав де завгодно, але тепер він думав, що дарма звинувачував Біла. Старий Дор підібрав ключа. Або відчинив двері за допомогою чаклунства – «До цих обставин більше пасувала магія. Тому що...» «Тому що...» – низьким голосом мовив Ральф, машинально повертаючи на місце всяку-всячину, яку він дістав із кишень. «Тому що він не лише знав, що мені знадобиться газовий балончик. Він знав, де знайти його, і він знав, куди його покласти». Мурашки поповзлив Ральфа по спині при цій думці, а розум спробував відкинути ідею повністю, назвавши її божевільною, нелогічною, до якої здатна додуматися лише людина, що страждає безсонням. Але все це не пояснювало появи записки. Ральф знову перечитав за на розграфленому листку. Я кваплю себе щомиті, щогодини, встигнути б здійснити все визначене долею. Це був на його почерк, так само, як цвинтарні ночі були на його книжкою. «Хоча зараз книжка належить мені. Мені дав її дор», – вимовив у голос Ральф, і холодок знову пробіг у нього по спині. «А які ще можуть бути пояснення? Адже не сам цей балончик залетів у твою кишеню, як і листок». Знову повернулося відчуття, начебто якась невідома і невидима рука підштовхує його до пащі темного тунелю. Немов у вісні Ральф пройшов в кухню, по дорозі машинально знявши сіру куртку і кинувши її на спинку дивана. Він зупинився в дверях, задивившись на календар з зображенням двох діток, які сміючись вирізали отвори для очей, носа і рота в гарбузі до Дня всіх святих. Ральф дивився на завтрашнє число, обведене кружечком. «Скасуй зустріч із людиною, що встромляє голки!» – сказав Доренс. Така була суть послання. І сьогодні людина, що встромляє ножі, більш-менш підтвердила це. Хай йому чорт, навіть не просто підтвердила. Погортавши телефонний довідник, Ральф набрав номер. «Ви телефонуєте в приймальню доктора Джеймса Роя Гонга?» Поінформував приємний жіночий голос. «Зараз поговорити з вами немає змоги, тому залишіть свої повідомлення після сигналу. Ми передзвонимо вам, як тільки зможемо». Загодів автовідповідач. Голосом, що здивував його своїм спокоєм, Ральф мовив. «Говорить Ральф Робертс, мені призначено прийом на 10 ранку завтра, але я не зможу прийти. У мене змінилися обставини». Помовчавши, він додав. «Звісно, я уплачу візит!» Ральф прикрив очі і опустив трубку на важіль. Потім притулився лобом до стіни. «Що ти робиш, Ральфе? Скажи, будь ласка, про що ти лише думаєш?» «Тернистий і довгий шлях ведем, любий!» «Ти ж не можеш серйозно сприймати подібні думки, адже так...» «Та чи варто скаржитися через дрібниці?» «Про що ж ти думаєш, Ральфе?» Він не знав. Не мав ані найменшого уявлення. Швидше за все про долю і про майбутню зустріч у Самарії. Єдине він знав, напевно. Хвилі болю розходяться від рани в лівому боці. Рани, яку завдала людина з ножем. Працівник швидкої допомоги дав йому півдюжини знеболювальних таблеток. І Ральф подумав, чи не варто прийняти одну? Ось лише він занадто втомився, щоб дійти до раковини і набрати склянку води. А якщо він так утомився, що навіть не може подолати таку мізерну відстань, то як же йому вдасться здолати весь утомливий шлях повернення ведем? Ральф не знав, тому що наразі його це не хвилювало. Йому просто хотілося стояти ось так, притулившись лобом до стіни із заплющеними очима, щоб взагалі не бачити нічого. Всім привіт! Сьогодні 229-й день. Важкий день. Зранку російські терористи випустили по нас більше 70 ракет. За чотири години Стерненко і Притула назбирали донатів на більше, ніж 70 мільйонів гривень. Мій дворічний син ходить по квартирі і кричить «Слава Україні!», а з дитячого майданчика лунає гімн січових стрільців. На такий результат вони сподівались. Дякую, що ви тримаєтесь. Пам'ятайте, навіть після найтемнішої ночі все одно буде світанок. Вийдеш ти, сонечко, і скажеш... Все буде Україна.